Метаморфози. Мабуть, неможливо збагнути одразу, що головніше, бджоли чи мед. Іззад вже не хоче бути іззаду, Зад вже іззаду йде наперед. Один нас кидає, інший нам гонить, Літа пролітають, зникають, мов, дим. Червона не хоче вже бути червоним, Лише жовто-синім або... Голубим. У тому той діло, у тому той справа, що наше життя кожна змінює мить, і праве не хоче ходити направо, а мріє про те, щоб наліво сходить.